نشهد والله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تجثى لفضات Dhe falëndërimët janë vetëm për zotin tonë, Allahum subhanahu wa ta'ala. Allahum e falëndërojmë dhe vetëm për i ti falje dhe udzim kërkojmë dërsa salatë dhe selamatë për shëndetit më të mira mbi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Bishok të ti besnek mbi familjen e ti të ndërshme dhe shdo muslimani si li e ndjekë rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndëruar vezër dhe të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë ku jemi ndalë Me shpikimin e emrave dhe citsive të Zotit Subhanahu vëtjala Dhe kemi përmenë se Palsa dhe thelbi e Kur'anit është njohja e Zotit Gjellit Gjellaluhu Dhe se njeri ju nuk, ket, nuk, nuk do të ketë mundësi të Shion nga qëtsia, stabiliteti, mirqenja Shqof shpirtro dhe jo fizike Pos nëse e njef Allahun Subhanahu vëtjala Dhe në atë dozë që njerëzit kanë depresion Kanë shregullime Kanë lojet të ndryshme të Së mundjeve qofshin fizika Apo e, psikika Apo shpirtrora Atë jënë si pasoj E mos njohjes Dhe mos uzimit Me uzimin Allahu subhanahu O e te ale Kjo është Kjo është ligjëratën e trejn Nga kivar Nga emrën e zotit Të bare kjo o e te ale I dishëm El alim Alim Allem Ne përmendëm Në ligjëratën e par Se në gjdo e emr Do të urvatim I të nëgjeshim Në një ligjërat Dhe neve nga dul Sa kjo e mërë dhe e përmenda se emri mëjë rëndësishëm I Zotë i Gjellegjallu është emri i dishëm Nga sekret informatat Qka i kemi për Allahun të bare kjo vëtjara I kemi nga kjo e mërë Për Allahu i Gjellegjallu hu Na i kamësu e mërat tjerë Kure ka zbitë Kur'anin me këtë e mërë Andaj kjo e mërë është shumë rëndësishë së madhe dhe besimtari nuk do të ketë mundësi ta kupton një emër tjetër Zoti xhelel xhelaluhu, posa se, se kupton emrin e Allahut Alim, i dihesh. Nga se mbi xjehel s'ka kur gjë, e tëra është mbi dije. Andaj pasi që na çoj çështja që ta zgjerojmë në trilixherata emrin Allahot e Allahut te bareke vetala, i dihesh, sot do të rvatemi çë ta shohim atë që e përmendën ligxheratën e kaluar ku tot ibn Qayyim el-Juzije, se në çdo ayet të Kur'anit e Zotit xhelel xhelaluhu shfaqet Ilmi Allahot, di Allahot, rënga Elhamdulillahi Rabbil Alemin, dhe të kul e udhubi Rabbin nësë, dhe krejta jo me të sënën ka artë për nga mberi jo në lejtë salatu selam, prej ligjeve dhe udzimeve dhe suneteve, krejta është ilmi Zotit, krejta është ilmi Allahot, subhanehu vëtjale. E sot të të rvatëm i të që të shojmë në Kur'an praktikisht, nuk është e mundër e tëra, për të ta ka libra të nëmonë special, që janë shkruar mbi ilmi në Allahu të bare kjo e tala, sa gjithë përfshi. Por që sot do të mundojme disa shembuj nga Kur'ani, kush donë me, me pas ma hafor, mund të hapë mushafin, apo edhe telefonin, atjet do të referoj majetin dhe surën, që tjetë me qartë se për çka përflasi. Do të shohim, dhe in shohat do të më bërojmë me këtë legjerat, em në Allahu Gjela El Alim që të kalëm të emrat tjerë, do të shohim kë emër sa është i pranishën në Çka ekziston, çdo çështë që është që ka e lidhur njeriu, çdo çështë që është që ka e lidhur me me Lekun, çdo çështë që është që ka e lidhur, universin, kretësh ti lidh me emrin Allahu xhëlala El Alim. Në gjëra që s'ka mundësi të me sku mendja Allahu xhëlala e përmend emrin e Ti El Alim, i dishim, nga se vetëm Dia e ka vë këta që ka na e shohim, do asha nuk e shohim. Allahu do orvatemi disa prej ajeteve se i kemi pa ti zgjedhim nga uh, grumbulli i madh i ajeteve Ta shohim se si emri Alim vihet në funksion në shumëlloj punëve. Në surën Al-Baqara ne deri atje jemi duke shpjeguar surën Al-Baqara por s'do të thëmi ë disa breahet të pas të ta shohim në surën Al-Baqara ajeti 29. Surja e dytë ajeti 29. Shiko Allahu jelle jalaluhu kur përmend krijimin, çka ka kriju dhe pas krijimit përmend vendosin shurbim Dhe në lëvërdit e njërijut E përmenë ilmin e tina Thëtë Allahu të bare kjo e talë në surën El Baqara jetë njëzëtë në anë Huëllë edhi khala kalekumma Fil ardi gjemi anë është Allahu a i cili ka kryuar për juve Qëka ka në tokë Krej që ka në tokë e ka kryuar për juve Thumë më stëwa ila sëma Pasë e është në gjitë Në qijë është në qijë Vërën bjarëshin e vetë Fëse wahun në seba sëmawatë Dhe Allahu Gjell Gjellalu i ka kriuar të rënditura të drejta shtatë qije Shtatë qije Shqipën në vëzër Dhe onë, për ta kuptua jetin se si vejhet në funksion emri Allahut i dishëm I gjithë dishëm Përmendë Allahu Gjellu ala, kryimi Një harë që na ka kryu neve Pas taj ka vendosë shërbimin tonë gjithë shka kënë tokë Dhe na përmendëm se me ta vendosë gjithë shka Për ushim dhe për pije Dhe për klim dhe për rethan Duhet në pas ilm Nuk mund të shitemë hangj diçka. Dhe ti nuk ha diçka. Por kjo është më me il. Andaj krijtë shër, vendosën shërbim. E gjerva që kanë i përdorim është vau me dije. Është vau me dije. Pastaj ka përmend Allahu i zelola ngritjen e ti mbi qiell. Pastaj ka përmend krijimin e 7 qieve, pastaj thot: "Wa huwa bi kulli shay'in 'alim." Dhe pastaj në fund, Allahu i zelola për çdo sa ngodihet. Për çdo sa ne e dishim. Allah shikoi vëzat, nuk ka ndonjë çështje të cilën e domon mund ta përfitojmë. Pe jasoj çka e prekim dhe për jasoj çka mund të ekzistonse nda nuk e dina, të gjitha kanë të bvojnë me ilmin Allahut. Ai me dije i ka kriju ato dhe me dije i ruan. Allah shikoi sa është e rëndësishme ilmi i Zotit te barekehu teala. Të Siç e përmendëm në ligjëratën e kaluar se ilmi i Allahut është edhe vet kodi Kur'anit. A nda temi halal dhe harami janë ilmi i Allahut. Dhe çdo që orvatet, me vendosë dorën e vet në vendosje të ligjeve e ka shkel kan ilmin e Allahut. Ka dona y jahil, ajo i padijshëm, ai s'di na dina. Dhe kitë kjo është rreziku të cilin si ne e përmendim her pas here prej mesedh. A nda kjo është lazer, ajo që e ka përmend Allahu te bareku ve te ala në kët kontekst. Në kontekst teatror lazer do ta shohim se si vjen në pa Emri I Allahu te bareke Vëtjala Kemi përmenjë surën Bëkaratje Ajeti 94-95 Kër kemi folë Kemi kalu ketë ajet Sa Allahu gjela fletë për jehudit Dhe fletë se jehudit nuk bindë në kur Jehudit nuk bindë në kur Dhe kër i përmenjë Allahu që ata s'bindën Kanë zemrat ngurta I është vullos Do më dhe uh, shpirti ti dhe Damartë ti janë Në ngop me Padrejtësi dhe zulom dhe kufrë dhe shirë Dhe kitë kur e merë këtë pa me dikush të A më së përfol për i nati pak Kryot këpytje A, a më së përfol për i nati Nuk ku e diti sa ta se pranoj islamin Ku e diti sa, sa ta nuk guzohen Eksu mëra për i fjalve Qka të gjohen Si do mos për jehudi Si do mos për, për jehudi Dhe kur të lezojsh kënësure më bëkara Se si Allah e përshkun i nati njehudi dhe Qka të shkondorm Dhirin këtë dërejgjë këta së zdrejtohon Ose pse para prakishtu Ata së do të, të, të, të pranënë në islami Ushimë Allahu Gjilwala I thotë Muhamim Musulodh me ta E fëtë të të maune E minu Lekum Allahu Gjilwa i thotë A ju me ndoni që juve kanë me besua Ato me zotë një rrëk E juve kanë me ju besua O kitë kjo Qëfar pëjtje kryon Qikur O zotë po Në tardhëmën Që shpe Që shë shpuna e në tardhëmë Si e ka dhënë Allahu u gjevapin se kë nuk ka puni nati, nuk ka pun hasmorie. Nga ana e Zotit i Gjallëj Gjallalut apo çena çështën u ka tekna me vol hasha wa kella. Çigo, në surën e Bakrës, ajdin Allah te katha. Allahu i Gjallëj ka thënë: Thuai o Muhammed, in kan lakumud darul akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannu almauta in kuntum sadidin. Allahu i Gjallëj i s'idon. Thuai jehudive O Muhammed Nëse gjenneti është vëcë për juve Që është kanë thonë ata E jotë për të tjero për e njërzve Atare kërkone me vdekë ma shpejt me hinë gjennet Se pa vdekë sënhini Dutë me vdekë e për me hinë Nëse jenit vërtet Qikar, Allah u gjithë dhërë Lenjët e me nëvë Kur, kur, asë një lenjë E kemi përmejmë Qikjo fjalla, lam, edhe nun ku të Kur të vjenën, an kur anë është për Hicë kur z Ata kur nuk dhe ta shpresojnë Këtë mesele Që të vdesin Bime a këtë dhe me të ejdihim Sepse ata e din që ka po Dora vetë, kanë punu me dur të veta Qështë e për fundën Allahu Kitë këtë gjëvabë, shiko dhe zë si vjetë Funkcion, emre Allahut i dishëm E di ajës e zbatë njërja E din zotis ajës këthejet kur Wallahu, shiko E Allahu, alimun Bëllalimin Ka di e për zullum qartë Bon, kur unë po thamë Muhamedit se ata zbonë njerëz, unë i dij se po ta them. Unë e di të ardhën. Po këty mundoju sa mundoju, kote kia. Ato i shiko alo u jera kur jap javobin, pse ju dit zbonë? Apo kjo ndodh vetëm te plot njerëz, apo mundonë për shemb krij dunjën me me trajtusi, kë të mirë janë? Si cili me të veten, dyqish, si cili e ka mirë me të veten. Se ka si të tilit mirë me të veten. Atare me pas pas si cëllit mirë me të vetën Ski si shpas e keqe dhe e mirë Ski shpas e keqe dhe e mirë Po dikush o i keqe E dikush o kriminell E dikush o zulum qar E dikush o pabesimtar Kik të egzistoj u lezer Mirë po shikallohu gjitha kër i përgjigjet Pse këta zbohën Vesh qashtu po flasim Jo Wallahu Alimun bo dhalimi A e të nao të pes Allahu i di zulum qarë A e i di A dhe shkaj ju tha sahabeve O ju sahabe A me ndoni se jehudit ju pranoj njove Ato me mungësën janë për la A mungësën pa rënduve zërë Që me thamë Njani për njërzve Njani për njërzve Rokët me babën e vetë To për babat To për babat Dhe dhe njani hitë se një fata A po pri afor O nëse ka baba skurgja As familje A i thotë Hacën me këta ka mu pajtuve A po Qëka i thotë dikush? Babave, qëka i thotë? Kime Musa doba mira me tjaj, tjaj, tjaj, Unë jam majafrë t'i ti Sa t'mira i këmba Dhe prap kërë nuk regulohet Allahu gjeluar e që këta Do Allahu alim Allahu zir, Si ka orën funksion e emri Allahu alim E din se ata nuk bëhen Nuk bëhen njërës Shkojm Ajet jetër Ta shkojmë zësi Allahu te barek E të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e zgjidhe një pun tjetër më ilmin e tina. Shka, me edhim vëzëm për dhe qëmërit e tona, gjëja ma më shumë di kohon që le hasht, kur kena probleme, valla që ishtu, billa që ishtu, a bojnë beja po, bo. Allahu, pasha Allahin, pse kena siklet? Ketë sikletë Allahu e di, Allahu e di se dhe njëherë njeri bjene sikletë, e zdi di kanë qish me binë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe kena nevojë për më pributu, pa më bin palën tjetër se kjo punosh ashtu. Apo kurdo dikujt më arrit më abe, thon vallahi qërmir, apo i thuf e vladit apo gruajas apo dikujt, po e merr emrin Allah dhe e vendos mes teja dhe palës qarshi. Por çka se kjo përdorret shumë, e kjo ndonjëherë mund mu, të mos bëjë sevet, mund dal shumë dëmira. Për shembull, printi nervozoz i thot fëmijës vet, valla kur t'ja parë mo. Ta shkim nërvos, ka dash me me ngullë të koka e fëmijës se këtë punë se du. Mirë, po që ka po, ka po besës bëjmirë. Sa shishme e dalbi krize? Apo i thot njani gryëz vetë. Valla, po se bane që ta ndodhë qështu. E vendosën krizë. Apo të thot dikush, valla i filanë si folikur. Dhe kjo, e Allah u zhjeluar me dijen e ti, e dinë se ne vë në ngushtohën gjokësa. Qa ka po? Ka po zhjidje. Mirë, po kër e ka dhonë z جزء سورة البقرة آية 224 سورة البقرة آية 224 فَتَذَكَّرُوا اللَّهَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَتَذَكَّرُوا اللَّهَ ذي موسى بني الله بنغيس ها دوكه بوب چت بني مير Dhe t'i keni dronë Allahu gjele gjeleluhu Dhe t'pajtoni mes njerëze Allahu vërtejt dëgjon Dhe është i dishe Që ka dhënë Allahu gjele zidje Që njëri dhëtë Kënë ba besë e se baj që këtë punë Ama që ajo punë që ka ba besë e baj O punë e mirë O ka nërvazë e ka ba Qëka i themi neve Mo se banë e mërën Allahu të pengesë Më zbeba që atë mirë Banë e të mirën Ma dje për nga mirë Kërë u pëtë pë sidomos këndov burrë me të punëa kur ka dikush më më shumë kontakt qpesht, si buri me në i neve, të vësht, si burri me gruaj. Për arsye që do ta shohim neve ku vjen te culja El Bakara, Allahu janë grua shumë të madhe ka prun në aspektin e talaqit. Gjithë ato ajete kanë dhënë talaq. Pse? Sepse aty ka, Se ka grinjë të mjoja. Harbusloe harbusloe. Tabjeta unë apo apo duhet të tamamë kështu më radh, kit to idin Allahu jellehala. A kanë vendosur dispozita, kanë vendosur preventiva, kanë dhënë zgjidhje. Kit kjo pse? Ç Te jeta. A tash ka vaujullulla. Kur jeni nervoz, ju bani be. Mir po kjo s kamun i bën pa be donjëra e keqe. S'van po me vocë dabë. Po ti e ke bë. E tash a më me deri në kiamet me zë vocët mund mirë, s'ka thëllallahu jëlla. Mos e van Allahu penges. Si kur ti tash abedi, si kur von, ta shpjegoj më aq më. Ti e ban be, se s'keni minimum filanit. S'keni minimum filanit. A do e tha penga me Ali sallallahu selam, për të baurë dikush be se se banni pun. Pastaj e shanse se çao jo pun shumë mira. Le ta boi punën, le ta kompenzoje bejë. Pse? pse sli të slijën punë të mira pse ke bobe. Sigurisht që kanë të na thot. Burrin i harfol. Do folë dihat. Pse po volgani haraj. Do ka thonë gabim Allah. E thot dihat. Burri më i madh, mës Muhamediun Sallallahu Alaihi Wasallam ka bobe, ka dhan kur parë si jap Misth Ibn Uthath. Se ka fol për çikën e vet. Për gruin e pejgamberit më Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Teja shka i tha Walla, ja, fadli minkum, Most bojmë be burat e mirë pi uve, se s'kanë mi dhanë fukarave. Fale. Nuk thaj, o zotë burë, më më burninë vend, gabumë nuk ka dhe zë. Qëka dhe të dhe dhe u gjelluarë? Rëta, zëbërthejtë. Kur ti banë be, se baj filan punë. E dhe vjenë dikur së thotë, që këtë punë, shumë e mira, është në vërdinë të anë me bo, është kajrë, është përmirësimë. Fitojnë kejtë Qka thuti Allah kanë boj bejë Dëme kësikur Allah u shash pengesë është Dëme kësikur Allah u shash pengesë është Dëme kësikur Allah u shash pengesë është E qka thë Allah u shash Allah u thirë për të mira Mosebani bejë një se bepë Edhepse e em në Allah u të imad Allah u për me Për me ta plëcu atat që ti mos njështë Qipollu me em në Allah Ka thë në kompenzojë Kompenzojë A gjëron Apo uh, Ushenë Vesh fukara, mirë po jënë me bojim në Allahu Gjelluala, qëfar, pënges, përkhajë. Mirë po ketë kjo vëzër, me qëfar emri është zhjirë semia. A ju të gjënë juve qëfar pësiklet e keni? Dhe është i dishëm, sosepunën, etës, mëse banë em në Allahu Gjelluala, pënges për, për të kryje një punë. Gjithashtë të vëzër, ka orë em në Allahu Gjelluala, edhe në kontekstin e ndarjes e pushteteve, Po jam mendojm neve për shembull dhe na krijohet këngë nga shtypja e zhurmës dikujt edhe edhe punë tek xhira dhe çka i bën, na krijohet sigurisht subhanallahu, kjo po ndodh pa lejen e Zotit xhelel xhelal. Dhe kjo rëziknë, dhe është rrezik, vetë. Allahin e vënë atë vendos shart në iman an tukmina bil qadri khairihi we sharrihi. Dat beson që qadere ne khairi dhe sherrit. Se ndodh me ilmin dhe dijen Allahu xhelu ala. Për shembull, kur njerëzit kanë pushtet, kanë pushtet shumë, nëse ata janë, do mohon të mirën rregull. Kuptohet që Allahu e kalon aty për me bëhajt Po nëso i keqë, qëka ndonë trunin tonë Shikur, dyqysht, ka një pacartësi pse, pse e kalon? E Allahu Gjilë Gjilalu për me e largu këtë dyqim Kër e ka përmen ndarën e pushtetëve E ka përmen e ilmi E ka përmen e ilmi Shikon surën El Beqara Në ajetin 247 Surë El Beqara, ajetin 247 katër e, e 7. Dallahu i xelalua, dhe tha: "Lëgoj mbi binjëhum, inna Allahu qad ba'atha lakum Taluta, malikan." Një gjorie, një gjorie, do vimte këo gjorie, po e keni dëgju këo gjorie se ë uh, bita e Israilit kanë kërkuar prej një pejgamberit të tyre, të ka qofë filaf me se muslimanë kush ka çon një pejgamber, një për pejgamberët Allahu i xelalualla kanë kërkuar bita e Israilit për shkak shtypjes nga armiku, i kanë dhënë pejgamberit Lutë Allahu, naqoje neve në mundësi me luftu me armikun ton. Edhe ja na ja ata. Edhe pengamberi ka dhe musugutni se punë e luftës nuk ka punë e lepë është punë që duhet pastaj Allah u gjelore në ka të regu pastaj Në jetën 249 Se shumicë atërë që ka ndonë ishala bëhat luft kanë i këpi luftë si Që kështë ndollë shperk dhe zë Ishala, ishala, ishala më funë Se gjendim ata Mirë po si do qokë Që ka dhe të Allah u gjelore? Dhe kalle le hum nebiju Pengamberi të tëre u tha Masi e kërkun Dhe masi u pajtun që Me zdo kusht në të berë Allahu Gjelal një mundësi për luft Atër tha Inë Allah katë be'athe lëkum talute me lika Allahu a ka dërguar juve Talutin Mbrat Komandan Një robë prej robët Allahu Gjelal Kalu Shikur reagimi i par Shikur reagimi i par I njerët Andaj Allahu Gjelal me di e thot mo Mo ma. më ma se lip që ta Qka thonë dhe Muhamida i sëbatu sëlam La të temennu lika el adub A de kujt a de kujta dhe fol sahabeve. Tha pensa mos e shpresoni mu taku marrmikun. E ta merrenia se filmit u kish, po ja realitet. Nuk ka nuk ka film më realitetin, njësoj. E nëse ju ballavaçon Allahu muzikni. E nëse ju ballavaçon skimo, xhejë dosh për mune, duhet të luftu deri deri në fund. Shikova se këto çka kanë ngërku, çaje ni komandant do zot, në bëre pejgamberi tjerë, kur i jo ka thënë Allahu çet çka e keni. Ta keni. Shikova se para se më harte kjo. Kur Allah i tha Allahu ja kalon talutin mbret Komandant Këta e ka po me ilma pa ilma Me ilma, me dije Kalu enna ye kunu lehu l'mulku alejna Ragimi par E atyre që kanë kërku Ka thonë e pse ki më kanë i pari Po alipetinit parin me talon Po, që i pari Jo pse ki më kanë i pari Thëtë Allahu gjillu ala Në gjune tërë më nëchnu e haku bil mulkimin Disha për e tërë kanë thonë Ne meritojna më kanë Une, filani se të të tëllë i ka dhamë Une dhëtë më kanë ajet Va thësat, Allahu i gjelë u ara Volem ju të sejaten minë mali Dhe kanë than, që ishë më dhe të ki më kanë komandant Kërë s'ka pare Mora më pasaj Nishtë në vetura që ishkojnë masë për para Se përën në të në të më kanë komandant dhe prijes Kale inna Allah E stafahu alaiikum Vazadehu bosta tënë fil -il ilmi Vë gjismë Allahu i gjelë a thëtë Në gjune pengamërne Pengam Pëse dhe të Allahue ka zhje? O, njerëz, Allahue ka zhje, me ilmë zhje Dhe Allahue i ka dhanë Shtridhje në dhije Dhe në trup Pra pune, ku mandat lëki, që ka i lip? Ilmë Qikone ka pri ilmin dhe trupin Ilmin dhe trupin Por të ta një nuk jemi të e shpiku këto ajete Wallahu juqti mulkehu me jeshe Qikone kjo pjesë Allahu ja jep ja pushtetin kujdoje Wallahu wasi un alim Allah është i gjallë dhe i di. Provuesi dietar qando kur Allah i ndan pushtetet me çfarë kriteri ndan me? Me ilm. Se Zoti ajat ni Firaunit pushtetin e dea ti se ti nuk Allahu xhalla e vendos ni Faraun për me për me tregu se 500 mijë veta e meritojn xhenemin. Ti se di këtë. Qysh pa e evnonjanin edhe 1 një milion njerëz i shkojn pas atij. Për me tregu se çton 1 milion do të më shkojn xhenem? Në të menzirë një firahun, një kriminell, një pushtet arzullum qarë Që mishkuat e retha tina e më shfaqen brendshmi e tëre Dhe me meritu gjenemi Andë Allahu gjitha ka në ilmin e tina Gjera dhe sëtë njërzit nuk i din Mirë po shiko këtu Allahu gjitha Allahu ti mulke hu menje shah Allahu kujdoja ja pushtetit Si besimtar Në këtë rast taluti Si pa besimtar gjaluti që së mund është më përzi që mund të njarë, na e shohë në uh, një perandori zë gjatë 200, 300, ka zë gjatë për pala një mi vjetë apo në mrudit me e kone Ibrahim Itali që ka orë në disa nga transmitimet dhe isa dhe tabinve se i ka pas 400 vjetë perandori këtë tokën e ka pas këtë tokën e ka pas, në disa për e transmitimive pse a ka zë gjatë, të së di adëa nuk duheve zë të njarë më ngushtu Pse nuk ndodhni ndryshim apo pse nuk do? Sepse të gjitha janë në el. Pra sikur na i thënë Allahu, o Zot aj të pa mo. Ai kuptoni çu jo reagimi ndaj kur neve për shemb ta ngushtohet shpirti. O Zot ky perandor e ka e ka tepruar. Po unë e di. Unë unë akumunzuem e tepruati. Ndamarin ndakik janë holi, pus duve alla. Anëdersh duve denjërën kërkesat tona mu kanë çfar. Duhet me qenë domon me fol me dije, sepse mua me akuzuar donjë. A do të përgjigjemi pengamardhës. Do ta shohim nevetë. Surja Yusuf disa vrej shembujve. Pengamardh kur janë lut Zotit, çfarë kanë përshkruajtur detalet Allahu xhël xëlal. O Zot bamdam barki, o Zot vëm krija, o Zot tom gandal qarshi. Jo, çai ka thon? O Zot përgjigjhu ti e di. Çi ka? O Zot përgjigjhu. Innaka antasamiul alim. Ibrahimu alayhis salam ç'i thonte? O Zot ti e di, ti e dëgjon. Ti e di çka çka përgjigjesh. Anë dëni hera Neve kur shohim dikujt push ter, shtrir, ke nuk të pushtet, shtrir, që nuk do të kupton se ti mësmu revoltu ndaj të keqes, veç dalluimit dhe dë krimit e kështu me radhë, porse duhet në final, në kapitullin përfundimtar me ditë, sa ai i cili e anëshël në kapitullin dikujna, sjena unë e ti, është Allahu i Gjëlëxëllo, me kudretin e tij, me fuqinë e tij. Edhe ai banseve po çish doja ai vetë. Çish doje? Ai ai Aj, vetë. Gjithasaja që ka përmendë dietar në kët në këtaj. Shkojm pak më andhaj në surën Bakara. Te si Allahu جلّ, hash vëzimin mbi 200 ajete konteksti kam përmend dietardh me Ka'ib al-Juzay, Sheikhul Islam Tehya dietardh tjetër, libra se sin kuran ka ard kontekst la laman main Allahu جلّ al-Ali edition. Shikoni në vendin më të madh, ajetin më të madh. Te sinë gabyt. Beng Omar alayhi salatu sallam Ubayy, dhe i ka thonë, "A e di cilës është ajeti më i madh?" Te i ka thonë, "Ayatul Kursi." Ayeti Kursi. Mirë bezën, ajetin kursi që ka? Sa ajetin kursi është maj madhe? Allahu la ilaha illahu elhajju elqajum La ta kudu husinetu elanom Iba në qajme gjëzje që ka thërë? Sepse tëra silët rëdhijës Sepse krejt ajetin kursi silët rëdhijës Andaj në e mi urdu ka ardë hadith nga imam Ahmed dhe imam Tirmidiu Imaminu Kethire ka po këtë hadith të mirë Se mas parëzit preferot me lezua ajetin kursi pravelohet me lejuaj din kursi dhe mos lasni për vende tjera që ka është përverur me lejuaj ai din kursi e pse është baje din kursi më i madh çka kanë ta kemi fëm se se folë për Allahu po çka konkretisht folë për Allahun elmi ati çka Allahu jua thonë Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum Allahu është ai tili vetëm ai meriton të adurohet është i gjallë dhe ai mban të gjallë gjithk안 tjetër nuk e ka kotja dhe as gjumi nuk e ka kotja dhe as gjumi Dhe nëse e shikon vëzër kjo, me që ka të baje? Me ilmi Me ilmi Për nga mirë i unë a.s.s. ka than Tri njerëzvi është largu lapsi Nuk shkru një lapsi për ta Lapsi me laches Njerë i prejtër e cili është E naim Ajë cili fle Se t'ju zdi Shikon Fle, zdi A po, pësës Kënë ti i të flet Me thënë dykush Por që e mëllë Këna me të morë me të dënu Se kër i konë të flet E kjo po si detyrë. Allahu ket, ket i bezullon kur njeri du vlet. Të gjitha xherat i bezullon. Çikollazë. Lahuma fi semawati wa ma fil ard. E Allahu të shakon qiellën e tok. Ma dhal ladhi yashfa'u indehu illa bi'izni. Kush ka mundsi me vashë fat tek Ai, pos me lejen e Tijna. Kjo është mesi e ajetit më pjesa më thelpsore e ajet kursi. Ya ja, lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Këbën so den so. Ja'lemu ma bejna ejdihim Wa ma khelfehum Allahu e din Qka ka pala njerëzve Dhe pas tëre E din kaluarën Dhe të tashmën Dhe të tardhën Andhe Allahu qëllal nuk ka munë Citi kush me e ka Qelle shëtënuhu Ju gjiru Vëla ju gjaru alej Andhe pinga mili Alejhissalatissalam Në duan E kunutit Në Ramazan që e mone Ma shpesh Qka tëtë Allahu të barik Qka të pinga mili Salam për Allahu të barik E vëtala Të qdi Ti gjikon për kanë dushë, kërkush së në gjikon të tijë Shiko, ka dalim gjikim dhe ka dalim revolt Ka dikush të të zotë i gabim e ka baqë këtë po Ka qështu të thëj, gabim Apo ka prej njërës dhe atë i sa thotë Pse më ka ngarku, unë së kumë dash me më kryu e Unë së kumë dash, a i seve të ka kryu e Shiko kjo, ki vullnet i pa diskutu shëm i tina Apo sa njërës të një më ka gërdi tjeta, qa me të bërë Dushmjet mundinë të dalin nga kjo krize. Nuk u gjithë. Pse? Ka thanë ai Salladusem, ti o Zot gjikon, s'un gjikon kërkuesi ti. Ka ardhë te tjetri, jes yes, uh, la yusalu amma yef'al. Kërkuesën e pit, pse e ke bogta? Pse pse o Zot e ke bogta? Wa hum yus'alun. Këte mirën pyetje. Këte Allah i marr pyetje, dorasa kërkuesën e marr pyetje. Shikon kët ajën kursi. Ya alamu ma bayna aydihi wama khalfuhum wala yuhituuna bishai'in min 'ilmihi dhe kurkush nuk ka ilm të përfshirë për Allahun te barekehu teala. Andaj për probleme më të mëdha, që janë ngatruar atësh që s'besojnë cila është ta shohin Allahun xhel xhelal. S'mundesh me bë. S'mundesh me bë, sepse ai më i madh se sa më e ka psytë njerëzve, është më i madh se sa njerëzit. Para më vazhdim ta ta kërhasojmë se pse sa njerëz gurtojnë, pse pse nuk mund na me pa Allahun xhel xhelal. Si nuk mund na me pa. Sepse çdo sa an çka shiquet Apo, që ti kur dush mund është me po ata I humbë vlejra I humbë vlejra Dhe kjo është Im një hazmi ka thënë Në tërit I pa, dhe mund Pa përjashtime Pa përjashtime Andoj për ingamberi Se selim kër e ka përjashtu Kur'ani që ka thënë La ju khlaku min këthrati red La ju khlaku min këthrati red Ka thënë Alei S.A. Kur'ani nuk vjetrohet Të e prejkë shpesh Të e le dhu shpesh O kjo është veç Moje pyetëm se ka thon disa prej transmetimeve kur ka kur është vetë për vizitën, për vizitën apo ka thon zurhiben tezdat hubban. Qëse diet organ diskutuar këtë transmetimi, mirëpo më ndaja është sakt. Çka ka thon Alislam? Vizito pak më rrall, që ta shtosh dashnin. Mos shko ti kot për ditë. Ne vaji mos ajësh më sa me thon. Unë lema benit vet madu. Unë kam nevojë vet pak. Njëriu doni një herë ka nevojë mund do guptimin me bashortën e vet bi e vladet vetë do mue vetmua e gumova dikush thot për ditë të çof nëse ti shihesh për ditë ti munda për, për gjithmonë andaj shika allahut e barrek vetëm kur'anin e ka përgjështuar nga se nuk vjetrohet andaj allahut thos më i madh se ti kur dush ti ata më pa madje banorët e xheneit vetëse ne shohin allahun xhel xhelal kur doin ata allah e veçon një çast kur ajdon miu shfaqa te ne e jo kur dose don sa është më ma e madhe më vështirë aq edhe Ti ka njerëzit që së He, në isha përdit Së në isha përdit Ka di kanë së në isha heq Së pra në mu takuaj me tie Munësh me morë këta vesilët Ski mundësi me takuaj Qoftaj besimtar që pa besimtar Që ta është i përshima Munësh me taku presidentin dë një shtetit madhë Apo shtë lajë mu takuaj Ski teori mu takuaj me ata Ti munësh me do të dhalë Unë ka me morë këtë mjetët s Ka, ka rast në këtë dunjas Së ta mundësojt mu takuaj Po ku është Allahu i Gjellalu, kriusi i qijet dhe tokës? Andaj shiko Allahu i Gjellalu, kure ka përmenjë a jetin kursi e ka përmenjë ilmin, ilmin e tina Ka dhe vezër shumë, do t'i përmenjë e disa prejtë, konteksteve ku ka ardhë, emri Allahu Tebare Kjeva Teala, el Alim Shiko në surën e l-Bakara, surën e l-Bakara, surën e l-Bakara është surën e më madhe, në të ka përmenjë e më të mëhoja të këtyre konteksteve Shiko në surën e l-Bakara a jetin 27 Po i sitojnë pas taj kush donë me i shiku atje Të kështëpia i shikon Më gjërësishtë Në surën Al-Bakara ajeti 273 Allah u gjela përmene dhe Punën e fukarave Dhanja, lëmosha Allah u gjela thot Lil fukarai ledhine Uhësiru fi sebi lillahi La jështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Janë penguar, pra Janë angazhu në rukët Allahu Gjeli Gjelalu Kjo ka zvitë për disa prej Me kelivit i sëtë kanë orë në Medinë në pengamirit a lejë salat e salat La jesë të ti unë dërbën fil ardhë Ska në mundësia ta me po trekti në tokë Gëse kanë orë disa prej saabet Për e mësën për mekës papare Kalon këtë parët meke Ska pasas më janis Ska në mundësia me filu trekti Jo për ato dëmbejrat që kanë Mu më, më furnizun Allahu jo, jo, ja, që ka dhëllë Allah u gjithë, lajës të të ju në dërbën për ardë, ata s'kanë mundësi me lovizën të togë, është më shtetë për murë njëri, zdi që ka me po, që ka dhëtë Allah u gjithë, a i cili si një ato, i menon të pasur, se ata janë të moralëshëm, ka njëri o fukara, s'ka ishë mërështë, të sënë e vërejnë ata, minët të aftëf, a i të banë mua betë, ësht, harmonik, ësht zbavit, ës Nga shpirti shka e ka Ti menon ata se si janë të pasur A unë se janë të pasur ato Po janë të moral që Ta arifu hum bisi me hum I njeh përshenja I njeh përshenja La jes e lunë në nëse ilhafe Ata nuk këmgullin në kërkeset e njerëzve Nuk thota jes kam Facebook me shuj Vov dhazni Kam mejt për këta pata Ja yeah. Ja Kogjësh do të thon, ai e, e ka, shka shka ka, ka, ka përdi, gjithçka që ka ka mundësi me ka përdi, o menj nuk ka kohë. Nga moralisht ka nga Allahu xhëlallahu tij. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah behi alim. E shikoj se si e ka shëruar Allahu xhëlallahu kët problem. Çka Arabët dhe Zorr kur kanë dashur me zonë kinse ngush pejgamberisahullahu alayhi dhe sallam, apo disa prej munafikave kanë thënë, "Çishmi dhana dikujt na?" Sikur të kishte dash Allahu i kishte dhanë. Apo. Sigur, domo. Nëse ti, për shembull, ta kuptoina. Nëse ti të johni miliardar, miliardar ka para sa doje. A do të thotë ti, shkon i mëaj të fukaran çati? Shkon shkon i mëaj të fukaran çati. Apo cili i shkon revol, cili i shkon reagimi nëse ti çiki çka porositet me shkumën e një fukar me ignorancë? Çaj i shkon ignorimi? Reflektimi? Po pshtatni më një unë ti të zëra të parë kiti. A i ka qështoha, po Kështu ka ragu muna fika Po që i shmune të ajë Allahu që i ka këtë okay, qijet e tokën Unë e me shku minimu fukara Kënë ti hape haj Bo ki E Allahu qëra që ka thot Që kështu si e ka Si si Ja, po do nëmi ka dhu Allah i që ajë Amë fukara Po nësë proje ka më për juve Nëse një miljardet thotë Shko me një mojë Ti nuk e di ajë mësani Shka do me të bom me ti je A i do me të provu Nështë a i e n E ignoranti që ka thot Po ti të pasë kajtë parë unë ti nimoj ja? E kështu i kanë thonë dikush Allah Po ty ki shumë E thotë pune Musulit ti me mu Unë po du ti ti nimoj Që unë të të nimoj ti e ma shumë Që ka thotë Allahu Gjellio Allah Këtë këta që ka e kalzumë Apo se ka edhe fukara që s'njifën Duhet ato mi lip ku janë Nuk dalën ato në kamerë Nuk dalën nuk e shfasin vete Që ka thotë Allahu Gjellio Allah Fe inë Allah e bihi alim Kjo Allahu nuk ose a i spidi, a i diket A i di Ty të ka thonë shkolli për jepi Pra Allahu që da kur thot jepi fukara A i e ka bo fukara Por në ka sprovu neve Njëri me tjetëri A bo, Allahu që i luar Nësurën furkane ka përmen Se ju kemi bërë sprov për njëri tjetëri Ju kemi bërë sprov për, për njëri tjetëri Mirë po shikote se se ka shuru këtë problem Që ti të mësmenoj Suphanallah, pëse thot Allahu jepi fukaras A i mund të mi dhamë Ai e dit, ai e dëshumir që njëntana gjendja e ati, ai e don kët lëvizje. Ai e don kët lëvizje. Andaj, shikoj, ik ket probleme ka shërume me çka? Ta ta sill në shembut e të tjerave. Ta shembu në shembët. E gjiti një dost. Një dost punë me dost. Nik të mirë. Vlotë mirë. Ai pa sa nik ti si gjund mirë, apo al ti premmo des tis duke shpresu mu kon pikëtinëve, ai nuk e di çka kiti problem. Asë nuk e dhe që ki, asë nuk e dhe që ki nevoja kështu marat. Abo, qka nësa e rasësht e vëren? Qka nëse rasësht e vëren? Abo, a du shmi thonë që ta është të i kadar, s'kam frikori ferë, s'kam tesha, s'kam tesha të kumila. Nësa ajo njeri mirë dhe është me, me financat mira, qka reagona e thotë? Qka të thotë? U kryu në vesht që ta dhe ishtë ta me di, që ki nevojë, ta shë unë e di shka baj me tije apo njerëz zengina shka janë të marrëm çështë volët tash mësum gazetë të talle më diunë çfarë baj Allahu jela këtu vazali i drejtë njerëzve ju mësum gazetoni më farhalli ka ai fukaroja un un un e vë dham ditë televiz pak un e di çfarë baj me ta e tani vazen akuritën Allahut shemb kur do o zot se kam çeta se kam çeta se kam çeta Allah i zdo shumë ja numërua ai domun ushtrua ai kaqë më ka, dhanë o zot nimom dishimis vi dhanë o zot ai thos se kam çeta po Unë e palla se më të gjitha që mund të të dini ditë, s'kimë pasqe, ta's kimë pasqe ta. ta. Unë du të, çikoj si për shembull se ndodh çfarë, dhe kjo është për problematika të moja. Tregon një ush prej, me bolsa rroba, një rrepretë rroba të djus, ë, rroba dashme me me titull të lart, thot sa prej, atyre të zot kanë morrë padrejtisht me ignorancë mi frië njerëzit. Çu she bëk po kjo belatësh, Rukia. Ti thoni, alet frijon atin. Çel du çola vë dish ka vënë. Si do që, qëka ndohë dhe zërë, qëka ndohë, qëka ndohë dhe zërë, kjo shumë, shumë rëzikës me kurse një zotin me vetë të bare kjo dhe të alë. As ki, as ki, qëka i fletë, as ki, qëka i fletë, as ki, qëka vërruki, as ki tjetëri. Thotë, si du është ti më shnoosh, du është me mshelë televizore, me lanë muzikën, mu mblu, me bo këta, me bo këta. E shikonit të një, i të le cita, cita, cita, si du është më sh Dhe se kjo nuk arë rrugë e drejt, i kushtat, lojë, ta shka u bo, muzika, jo, ja, jo, ja, ta kemi qa, televizorin du të me lanë, a shka zba me këshirë, muzikën du të me lanë, du të mu mlu, du të me ba namazin, ama nuk banë mi dhonë smutit, si dush mu shnojsh qështu, jo, banë i këto për Allah, Allah u shnojsh, mu më mos ma më lirë thimur të lanë me në televizorit me shnojshmër, sa i mësani ka me lanë në televizorit mu shnojsh, ta ma më bëhat ma mirë dh A kur të le për Allah i se kalmo A ku e kuptu të kura ignorancë adhizet. E Allah u që da të me ilmë Qësë në këtë pun A dhe të smurësht A do po, më shtosh po du shë mu mluë A jo mluët disa ja Bëtë mirë pasaj dim raste A dhe shikaj Allah u që da skat unë, Allah nuk do në mu së pun Me ignorancë, me ilmë A dhe thuj që far do probleme Me të ketë këtë kancer me pas dikush Thuj në shtorejo Allah Bind ju zotit Ani ti meri se bebet A ma mëzban as një vej e por pa, pa një jetë Dhe kjo vëzë ju ka ndohë kjesët mëjë Ima Mahmejti, e thyrë një për dikon Pun të mirë, me shkullu dhe një Me vizitu një shak, me, me vizitu një cmut Dhe të këzvi Dhe një mësis vjenë Dhe kjo, s'kam një jetë S'kam një jetë Unë du me ardë, qka të bajnë me pas një jetë Unë nëse viko të ka, dhe qëpja u po që e finjuva S'po vihic A dhe shiko vëzë I, i krynë me Me ilmin Me ilmin e tina Shikoh dhe zër, tani shkojmë te Zxedhja pengambarën Thaj dhe zër, konteksti për ilmin e Allah U të ka orë shumë i madhë Dhe s'ka mundës i më përshikja Tani nëse shfetojmë na këtë korani Të në i ndalëm e që 4 pjesë Cure më bëkara, po parëmë në 114 cure, këtë ilmë kjo Këtë ilmë, këtë dije A thaj është shumë punë e madhë me e njohë Njeri u Zotin e vetë, suhanehu, Qi konsura Ali Imran 3. Ne vedi sallahu pe njerëz në kazë disa, atë i ka bëu pengabar. Kjo zgjedhje o Zot. A u zgjodh për shembull po kam çeshunë. Ti, ti Ibrahim ashtu, ti Noah ashtu, ti Muhammad ashtu alayhi salatu sallam. Pse o Zot, kshemuta unë shtu po dua. A ban Allah dën i punë kësto? Jo. Ja. A ka mundsi? Kur kush mundet më ndal? Kur kush mund të më, më thon pse? Per Allahu jë lavda o Zot. Kur e përmenë se i ka zxerë për nga më bërë Filane, filane, filane I ka zxerë I ka po Mustafa Mustafa do më në në i zxerë A ka thanë qështuonet dushira ime Ja, ja, e ka përmenë elme Shiko, Surë Ali Imran Surë Ali Imran e, Në ajetin 33 Edhe më posht 34 Që ka të të, të lau gjithë? Do më në surja 3, ajetin 33 Tho të lau gjithë le vala inna allaha istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alil alamin hodha allahu jalli jallalu allahu ekazir ademi nuhin familjena ibrahima familjena imranit mbiket njerzit pe ktuna kar pe ingambart pe ingambart ovin pre ibrahima ovin pre ademi ovin pre ademi O vinë prej Nuhit O vinë prej familës Ibrahimit Ose nga Ali Ibran E është për qëllim kush Isai Ali S.A. Ame ka në djetartë Allahun këta jeti Kam ledh krejt bazat e Për nga mërë Këtë për nga mërë vinë të vijqë të Mirë bëzër, kjo këse ka ndodh Këse ka ndodh kjo Qështuve që ka zgjelaj Dhurrijet e mba duhamin mba Këto familje Jënë njëra prej tjetërës Njërëni Jalli chatri, nyoni jalli chatri, biri biri chatri. Wallahu samiun alim. Allahu është i cili dëgjon dhe është i ditshëm. Pse ai e ka zgjedhur Ibrahimin? Ai e ka dëgjuar, ka pranuar Ibrahimin. Ai e deni Ibrahimit çfarë farpastëri e ka? Prandaj zgjedhja e pejgamberëve, Allahu, nuk ka ardhur se për shemb, sikur mendoim një numër i madh i filozofëve, njerëz që sa duhet njëvin Allahun xhelalu, sa ai vetë çka thon, çet shikë Muhamedi që ka kapë qytu, për ja hapë gjithë ditën. Jo. Madhja pengamberi hon sallallahu aleyhi wa sallam Ka dhe në hadith se nga zhej imam muslimi Allah për asëm mëmë dërgu muhe Nadhara ila ehlil ard Ika shiku kredë Bën orëtë të toëkës Fa ma qatehëm I ështi dhënumë me ke Arabehëm u hajëmëhëm Me arabt dhe i arabt Pastaj? Pastaj ka shiku cëllia me miri Adha ka zhej muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Adha vezër zhej dhe pengamberi Adem, Nuh, Ibrahim Eysa Muhammed Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, skor kjo, çena, çu do, më shumë doni punë të vogël, i thuj, çu bale me ti? O më kurrë punë madhe çka i thu? Ka, s'u në mëtan. M'u jën fë fati. Kan çep çu po, jo. O më në mëtan çu fshihet tempi? Çelimin e e diçka po, çu pani punë të vogël. Kjo pa xhethe po. On më ranciset fshihet. Un ku vjen punë alame, madhe? Çu panë vëracicë aty. Çu mos shkojë edhe më heca gjë. A ndodh çështojë lazer? E po nëse s'ndodh çu kjo, pejgamberi Muhammed dohta puna la më madhe. Andhe Allah u gjithë, kërë e përmenë, zjedhën e pinga mërëve, sjef si rrumbullakson, alim, e diat, e di mse e ka zedhë, Muhammed Nësallahu aleyhi wasallam. Ljithashtu, lezer, ka ardë pranimi taubës dhe mos pranimi është rrumbullaksu me epilogu me emin Allah u gjithë, e alim. Andhe lezer, këllaj njeri u me dit, mund bimë në ilmin Allah u gjithë, qëllalu, kishë pasë preqëtësia, shumë të loja. E... Nëse të prepton koha këtu të haazoj ma shpejt Në surën Jusuf Në surën Jusuf Jakubit I ka ndodhë një grumbull të lashe Jusufin ja kanë mor Pastaj ja kanë mor edhe Bunjaminin Pastaj kër ja kanë nalë Bunjaminin Ja kanë nalë edhe një vla Pe i gryës tjetër Për jatën vërdhejt dhe shka ja kanë gjujnë bunar Jusufin Tre vla Njani tre roga mi a vanu E dini Së më më Sa nko, tre vlad, vlad, e vlad Edhe ato e vlad, qëfar e vlad Dhe Jusuf, jale i salam I ka up kej Shikonës kjo bela madhe Dhe për me e ka dhu Dhe mund, për me e pa sa është bela Jakubi jo i ka në qëru si Që i s'ka pa Pidhim tës madhe A pa A dhe të di mënkaj me gjëzje Se mërzia Mërzia më e kejë që se i dhënimi I dhënimi Edhe mërzia damtojnë të dhëjë Po i dhënimi O shtë i keqë Por nuk të po nuk tmit. A gjen vordonin nervoz, ti ka denkt nervoze? Ska. Ama pemrzia s delesim plot. Sepse mrzia me të mrena, a nervoza del jashtë. Ajo çka jet mrena tmit e Jakubi e ka marrë mrzin. Ës shkuve thi wa huzli ila Allah. Unë mrzin pe moj mrena. Nuk e xes në publik, e ka marrë mrena. Çka ka ndodhe sër? Yusufi tani aty Yusufi kur e ka vënë avant për me mor Bunjaminin. Njani për të njëve, ma i madhë që ka thamë Une nuk vini të baba Sepse mom më njënë mare Jusufi që ka ndodhe Ta shë edhe punjaminim jamur, pa i ka me dek mo Ka thunë zvi, dersa të më thoje Baba që i ajde Kuri ka arë Jakubit, lajli Si qështu qështu ka të ndodhe Edhe punjaminin e në nalën Që ka shërru vëzë këtë problem? Që ka shërru këtë problem? Normal, ka thamë Sabrun Gjemilë Sabru në gjemilë, durim, durim i bukur Djetarë ka ndonë, durim i bukur o kusë të nko është Jo ti e shku në referat, të nkesë mësani Allah me sabërlit Jo, me sabërlit, ja, së të shkeba sabër, ti e shkujtë referatim Ti më shkrujë referat të i Allah me sabërlit Eta është ka hië, ama ty kejti thush Sjetë, në nëse dhët dikush, akib e më me thandot jo E po që ishtë sabër A i tha, sabru në gjemilë, hitës ka fol Hitës ka fol Që ka thamë Asallahu enjëtjeni Bihim gjemian Shpresoj Allah më mipru kejt A me paramendu dhe zë Jusufi A di që i pjellë dhe zë kjo Në njerë me hup Mas 40-50 viteve Disën transmitime të 10 viteve Mas 10 viteve Dikush me thonë Nashta vjena i filani Dikush dhe po leve kjo, kjo Mon lardhush dhe E ka hup në Andaj familartëve të kanë thonë Inde kefidhali kelqadim Të jala Dëmoni je humpë I, I, i ahumb ja A i ka tham, nash ta Allah i mi beket Me Jusuf, me bunja min, me adjali në qeter Mirë po që ka shërru këta Allah është i dishëm Zotia më është i dishëm Kiti që kjo shka të mdovë mu Kiti që shka të mdovë mu, shka të të lashe Problemem, ka i kdjali, ma kanë gjujt djali Shka shka të djitën dhe tretim Jam smu, jam qorrua Kiti kjo nuk ka të ndovë sa Allah ose di A i di, shumire di A dhe ka tham, nash ta Allah i mi beket Dhe ka pruvau Allahu jallahu ta'ala. Ande ka thon inni ejid ejid ri Hayyusuf, um bayyi era Yusuf. Peniero Yusuf. Pe, pe kjo vjen ka i ka ndod, sepse e ka njoft Allahu subhanahu wa ta'ala. Ande jikozën surën An-Nisa. On surja 4, me rad, ayeti 17. Allahu jallahu gele pormen tawban. E pormen Allahu jallahu la tawban. Kuj ca pranon? Kuj ca pranon? Dhe kjo është letërash. Ço pse njëri Allah e ulëzon eu nuk e ulëzon? Kjo ndodh me ilm dhe Zot. Allah nuk jaxhë dikujt zemrën për Islam vetëm se e ka merituar me ilmin Allah dhe nuk jam më shëj vetëm se e ka merituar. Subhanallahu ve Teala. A dëvezave neve në çdo fushë na duhet me edit se Zoti nuk punon pa dije. Ke çu këtë llovia s'ka ndonë dhunja dhe Zot. Edhe korona ndodh me ilmin e Allahut. Edhe këto probleme që kanë ndodhur ndodhen vetëm Allah vetin çka ka pasëns pas Kësai s'kejnë e, vëtëm Zodë Gjelalë u edhin Në vëtëm ujnë amulut që mu kanë kërë për musliman Ama që Allah e kanë dorë komplet O është ajo sënë të sinën dhe sëptarën nuk nuk dëshën Shikot tëvën Tëtë Allah u të barëk e vetanë në surën Në nisa Ajeti 7-11 Innamë tëvëbët u alëllahi lillethine Ja'melune suë Bi jahala Thumme jetubune min qarib Fa ulaike jetubu Allahu aleyhim Këtu fletë Në një sajit i 17-18 Ku që a pranën të obën dhe ku që a pranën Thëtë Allahu Jelola Vërtet pendim Tëk Allahu I pranuar është vetëm për atasët kër e banjën të keqën E banjën me padije Padije totale Hitë se ka ditë si zbana jo ja. Pas taj pendohen Afër Nga Afër Ka nërë transmitime të qumë të qka është nga Afër Nga i bëni abasin, nga bujahiti, kështu më radhë Disa ka në thonë, dërsa se shef me le aqen, disa ka në thonë dheri në gërgara. Dhe këpër këta ko hadit nga pinga me le a. s.s. Allah e pranon të u bënë e robi, dheri sa të pjetë shpirti ti në gërgara. Pasë e ka khilaf, kur mërin shpirti në gërgara. A njëherja mërë të kamt, apo pika, pika koka. Mërënësi. Pra, dheri sa njëri nuk balafachot me dunjan tjetër, me akirejtin, ka mundësi mu pënduhet. Q Fa ulaka yatubullahu alayhi qabila Allah ya pranon pendimin. Qtilde Allahu ya pranon pendimin. Wa ka Allah aliman hakima. E pse ozoti që dia pranon, ati tjetrit s'i pranon, çunqë ai ti takme pastaj ti s'i pranon. Jo, mos dimë skaj dot. Wa laysat wa laysat at-taubatu lilldhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-mautu qala inni tubtu al-an. Tadhallu jaba, danuk tuuba e pranuar. Për ata të së të bojnë të bënd këqia Bojnë të këqia Deri sa kër i venjani për të rëvdekja Thot unë e tash për pendona Mi nëse thot dikush E pse ozot që ti ja pranove Këti si ja pranove Ose nëse thot shtu Ozot pse këtina Nuk ja zxate pak pes Nuk ja afrove pes minuta për para me e pad vërtetën Për e lave mas i dale ande i vdekjes E ka shërua lau këtë problem Alimen, hakime I dishëm i urt janë i ka bëhë fesat dhejri maksimum që ka bëhë fir'aun andaj Allahu që në surën hud në surë tjera kër e ka bëhërmen fir'aunin fir'aunin dhezër tu fundos ka thonë i besoj zoti që ka i ka besu bitë e israeli që ka thonë Allahu qëllu ala el an atasha ve qëtë këntën minër mufsidim i dhejri tash ki bëhë fesat ndonë i her andaj ka bëhë njësa tërësbetime njësa tërës nga friga se Allah ia ja pranon topën ja kam ulgojën me me dhaj. Nëse injef Allahu Xhel Xelalu. Sidocho, se ti ia ja pranon topën para me para se më vdekse se pendohet. E tjetri pendohet pasi të vdesë se ia ja pranon topën alimun hakime. I dijën. E diç ti ia ja pranon topën, ti di nuk ia ja pranon. Ti ia ja pranon. Për shembull, nëse e marrë Zaki. Mali Duraste, të cilat i ka treguar pejgamberi s.a.s.e. dhe po në një rasti sa të i mediton njëri e kupton se vetë elmi i Allahut këtu mundet me zgjidhje, kjo është e zgjidhur. Rasti por rasti e uh, burzises. I cili ka qenë debiti i saj, njëri i cili ka adhuruar me 70 vite, vetë adhuruar, vetë Allahun e ka adhuruar, vetë ibadet ka bërë. Edhe është ngjalla një hor kanë qenë tre vllazni, e kanë bosni motor, kanë shkuar atë në luf në mendesë, ashtu që kanë shkuar me bot tregtin në anë tjetër, dhe kanë lënë uh, motrin e vet me ruit. I kan dhan çoj i buk vet, ti çoj i buk. Edhe shejtani duke nzi duke nzi, një herë ka thon, ja, ja, kalon të dera, mështë, aspeha, ja mrena, ka lënë te dera, mos as peha ja ka shtimrena. Pastaj ka dhan asa, domthon, po son porri vet, ka një pak minutë me ta me buhamet, derisa ka rënë sino. Come of me, e qupi tut, shejtani ka, ka thon, kur të vim vllaznit, ku ta morim veshakeva, atë ta kanoset kan beçu. Çka? Kanë bó? Kanë ditë. Qipor ka, ka me iksona, çka po i ka vrotë ditë. A dikavar rrs. Pastaj u vjen shejtani tutrave në ëndër dhe i thot, "Ky kur vjen atë kuha motra ka dek, pra me vlla, nuk ri. Rego. U vjen shejtani në ëndër dhe i thot, "Burrsisa, nuk e ka problemin se ka dek motra. Motra ju është e vrare. Ai ka bozi nëna ta ka mes ta zona, pastaj e ka mbij. Edhe vinjari vjen teatrit, edhe si celi nguron mja ka thot atë altra. Mos mira me altra yere ka dek. Atara jau përsëri shejtani. Dersa një një ka të zotot, abe një andë dësë të më nëra hapë, e kështë në ra, dersa i qonë pëvejni, kërë i shkonë, i shëfë të vorosën, motrën e vetë, edhe thmijën. A të herë e shëritani, shka banë, i vjen këti i thotë, a do me të pështu u në? Se ka në thmytash, kevra njeri, dy njerë zi kevra. Thotë po, thotë ma jetë bësh një sejtë, balë ma një sejtë e për muë Edhe a i ka bosejte Moment që i ka bosejte, atë e kanë vra Dhe ka shkutë Allahu kefir Ma ne men këtë rast Ka boj i padet, ka boj i padet Andatës rimani, thot i bënkajin, në është ndorën e Allahu Ti epizorës të dush Ti tranojë u si dush Hune, riune, drajune Allahu nëse të arunë, imani të arunë Nëse së runë, ti me takatën tanë, sunë runë kërgjau Ma ne men këtë skejnë, skit. skejnë tjetër Hadishë e ka të rësutimë më në Buk 9 dhe 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 dhe 9 A mundë përra më vëdhe një njeri me vra, qëpar në djenje kje Nëse dina, po pjasoj që ka i lezojnë Atësha ka më vrojt njerës, i qregullohet mënajna Nese ka ndërgjegjë, i qregullohet, sërra, eksumerat 9 dhe 9 njerës i ka vra Edhe ka lip të ube Mu këtite zoti Ka shku të një njën i shka pa një badet Qështu si pëllot, si gjindëm I badet, la musliman Ka thonë, i kumbra 99 vejta Shka thu, a ka do një tobe për muhe Kje e ka zmadhu në umri Ka thonë 99 vejta bur Shka dobe për dije Shka dobe, i nishin di banu te Musi shka zhidje për muhe më shketa as për di Mirë shkon pasetin i djetar Shka dhe zëtë Kështu janë fetfa të njërzët Kiv laj, vaj ka pun të mira, vete këta Vetë këta po munon është pas Allah-na, s'ndal bikrizë, shikoj kë, e ka vrakta, e ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lezoni Sai Bukhari. Ka shkuë gat ditë dietar, njerëzit kanë thonë, shko te filan dietari, ai ka zgjidhje. Kur ka shku, i kanë thënë, çështu çështu, 100 vetë ka marrë. A ko tove, ka thonë po. Ka po djegë gamra almashu, ka mundi që ka bopë çyarmashu. Jo, ka dhan ti veç këta ju Allahu xhelal. Ka dha mëni kusht. Për me e rregullu toben. Dush me dalë pi venit tanë Me shku që të rëve Ko njëzit mirë me nejt me ta Edhe ja tregon rrugën si mu pendua Dhe nisët Apo? Rrugës për mu nisët Shikota ni Ma ne men këtë tjetër Nisë ka vdhich Masë si bani adhurim Vdhich Duk i posë e ishte shëjtani Allohë në rrujt Qka ndo nisët Për të rrugë e teobës Edhe vjen me leku i vdekis Me jamur shbirtin I ka orë momenti Ka da në transmitime, vëzër, se me lasit e tobe, se kan greja token E kan greja token ku ka pas me shku makne Që të mërinje më shpejt, andeji të logarit e tobe të Zotit Gjeli Gjelalur Edhe Allah Gjelalur ka morë shpirtin si i penduar Këto di rase që i ka trekupe në samë Qëka argumentoj, vëzër, nëse tash dikoj që e ba një pytje Qëka ndohë dhe tash? Ky punoj sa punoj Ky 99 vete, 100 vete i ka vra Mën funë Allah Gjelalur e fali Ali men Hakiman. Ai është i ditshëm. S'e ngadzonte. S'u ngadzon? Sigurisht që Musa i Alayhis sallallahu alajim kur shkoi me Xhidrin, apo ti çu jep po paramendon Vezir. Ta paramendon ti tash. Lexoni surën Kehf. Surën Kehf vajti suri atat moved, atje jeni. A mund të paramendojë kur ka shkuar Musa me Xhidrin? A dhe i ka thënë Xhidri s'mban sabër ti? Ç'ka qasë se ti kur s'e dini diçka, s'mban sabër apo? Për shumë që i plotë njërë zë për shumë, ilmi ju duke t'i ranë, se ilmi dhe zërë këtë proces, i gjarë Nukë, andë e Allahu kërë e përmenë kiametin e përmenë ilmi Pse? A hedi kur? Ti t'ka arë shpirti të rinfu në Zotë banë kiametin. e kiametin Për t'i se banë, për t'i se banë kiametin Që ka ndo dhe zërë? Që që ka në të nejtë? Një fmi të luqë atërë Që ka? Allahu i ka frimzu këk hidrim, vrajë që të f ekomo kafir insists on me bob bob anan jafira. Çi çantohet po la non eskëin edhe çe ta kuptoni a jeti. Çi çantohet veçë në le mit fmin. Fmin as of me. Musa alislam us miniaj për ta, plus Musa u kon për njerëz që u kon shumë shumë, domthon me me domthon ta chuim me një formë më, më temperament. Apo jorashish kur e ka pa biti sa i të adhuru viçi e ka qejtë vrate, pinervozës. Shumë u kon njerëz që ka pa nervoz I ka thënë të oh, kena falë shumë ti O Musa Shumë të kena falë ti e Qëka i thotë Khidri E ka telë të nefësen Bika i ri nefës E vrajë të i shpirtin e vogël për kur që heqa Qëka i thotë Khidri A thashme se zë mbansavër ka ti Po më më ka ka zhub e t'i kush Allahu më thotë Andoj i funi thotë Ado me ti ka zhub t'ashke Ado me ti ka zhub krej Andoj i kohë thë zë Njarja e Khidri dhe Musa Qëka është Andaj kër hipëm në në një Si që ka të spëtujma në Bukhariju Kër kanë hipë në në një I ka thënë kjetëri O Musa O Musa Allah e ti ka thënë do dhije Unë si di Mumi ka thënë Allah u do dhije Ti si di Ka thënë po unë e ti Bashk Edhe këtë njërzit që ka din Fëtër tokës Pitë të i palë dërë të i funit Tukon në në një E thënë për nga mërë A.S. Unal një zog Në të Çatham Armenia biçti detit mad. Çket zogish ka e morr. Sa e ka ul nivelin. Çatham Armenia, e sterri detin ky? Tha jo. Tha ilmi jam, ma ilmin tan dha ilmin kitnyr z'ka e din, da kitkrez z'ka e din, m'kras ilmit Allahut jan si ky zogi çka ka morr piktit detit. Edhe i bon kai me Jezih thot realisht asaj detit, sepse ilmi Allahut jilash po, e do absolut. Mir po kit kyoz z'ka ndo, pse pse unervozoj ke Musa, se se dinte çka ka maskena nuk e dinte çka ka maskenë. Ënda në dyarë dzer, po shembull, ibn Qayyim i thotë, "Në ndonjë ndovë, njëri i thon, "O Zot, për po shembull, marto me Filanun që të jemi lumtur, ta krijojni familje. Ose, o Zot, mundson mëni Filan në shtëpi. O Zot, mundson ma ta gjem kët pasuri që bën ai lumturët jam ekse më rad." Ibn Qayyim i thotë, "Shka është interesant. Allah i porgjixhet a më ndryshë?" A do e marton me dikant tjetër? Tash, të... Pse? Odo gjitha që ka i thot? A lip e ti më kani lumëtur po? Qa që ka e lip që ti si shë e boj lumëtur? Qe që këtë setër? E ta që të dhoti kush? Qesë ju përgjith filanit Allah në dëshirë? Ju ka përgjith? Sa i ka lip lumëturi? E lumëturi në qëtu se në kishë gjejtë? E që kjo e ka? O zot, bëma mu një shpit madhe? Ja ti, ti nësës tashon, di si e që aj, di di qka? A nej, pe nga meri së sellim, pe Ka qapurmën sallahu xhualal u i ndrej ç roptë timë fuqaralloh dhe me zengilloh. Mi pas ndru venat, ndodhte lashë. Mi ndru venat, ndodhte lashë. Andaj kjo është a është ajo që ka qapurmën di torna në kontekst. Shkojmë ajë të tjera vëllazër. Koan e ka mbaruar, porse ndoshta duhet me vazhduket kët kët e emër Allahu te bareke ve taala edhe me një edhe me një gjë tjetër. Gjithashtu vëllazër, Allahu te bareke ve taala kur e ka qapurmën, ta nishiko. Kur jemi te zengini dhe te fuqaraja edhe me këta e përkondole, ka shumë ajetë e lëzër, kimi shkoqit shumë ajetë, të si da të kanë bojnë me imë në allot, el alim, i dishëm, i gjithë dishëm, për gjithë shka. Shikon surën njësa, surja e 4, ajetë i 32, një problematik tjetër, nga natyra tjetër, se si ka intervenu allohu me ilmin e ti, dhe e ka zhjitë këtë problemë. Cile është ajo? Dhe ajo është, në biblersim i disa njërzve, Njën i fukara, njën i zëngin Njën i shnosh, njën i smun Njën i dishëm, njën i padishëm Apo, dhe pozitet Njën i me pozit, ketëri pa pozit Njën i autoritet, njën i s'ka autoritet Ekshtu me ra Ose përshemur, se kontekst të është I, i trashegimis dhe i grujes dhe i qikës Që më qishtojmë disa prej Orientalistave, qire një slam përshemur Djalit i jet Apo, gjysa ndërsa qikës Dë qika e mori n apo 25%. E thon këtu ka zulm. Apo këtu ka, këtu ka zulm. Allahu qet në kontekst nga se shula në sura 27 për trashëgimin, vendaret të pasurive. Allahu shika shuruqet problem me ilm, me dije. Shika surën anisaidë të throtë ditë. Fath Allahu jëlala, wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dhukum ala ba'dhin. Dhe ju mos shpresoni dhe mos lakmoni atë çka Allahu Ja ka dhanë dikujt pi uve e si ja ka dhanë dikujna Allah e ka ngrit dikan, mbi dikan Mëslujt ja marunet t'hipi aty Kjo, vële atët e menna u Lirri gjeli nasibu mmi më këtesebu Vële lirri nise i nasibu mmi më këteseb bëne Tëtë Allah u të, të, të bare kjo e tala Burrave ju takon hisja e tërë që ka ja punojnë Dhe grave ju takon hisja e tërë që ka ja punojnë Eso është kontekst të indareve të pasuris Ksa, Ka që i trakuin grujes, ka që i trakuin burit, Shka dhe Allahu gjellu ala Waselu Allahe min fadli Lipni Allahu për i vlerave të ti Allahu kur shi jap grave shi kada në burave Dhe kur nuk jap burave shi kada në grave Allahu dhe dhe mus lipni mi ndru role Këta e ka mba bur Ane në pastaj Allahu gjellu ala façdon Në jetin të rrote e katër Erri gjellu qëvamun alë njëse Allahe ka vendos në liqën e ti Burat më kam bi gra Këti pasat përshimu të uritë Sot shka silën Më brenda liberalisme dhe demokracisë që një prej termëve që ka i kana është Balazia me zburit dhe grujës Me bo hamalë, grujë Thot, Me bo barabar, me bo barabar Këtë cira bërëzër Mirë po vetë me bo shurë me, me bo pëtë erë të kënjërës kënë që grave dhe mon I është morë, i është morë e drejta Qëka dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ibn Kajim el Gjozije, kër e mbronë kontekstin Se Allah nuk qonë gruje për nga mërë Se nuk qonë gruje për nga mërë Qo asli gruje nuk ka po për nga mërë Me thonë, ndikush, po së dhombe kja Në gruje të kështë që për nga mërë Burë, burë, burë, burë Ibn Kajim el Gjozije thotë Me se lezonë surën merjem Surën merjem Pse Allah në e ka zonë vujtët e merjemës Se merjemë janë gruja Dëmonë që supozot Ma, a, for më kom, në konë për nga më bërë Nëse djallin e ka posë për nga më bërë I bat, i badet, në nështrim Dorzim për allohu, gjeni gjelalu E kështu më rrë Pse allohu në e ka zonë do detale Para më nështë që farë detale në dregonë Shkune hurmën Apo se në tregonë kër ka posë dhimë të këtën jale I teni mitë tukab ledhelik Ah, i mjera une Kisha dejkë para se me meç të të zonë Nëse thu Qka lip që Dhe dhe dhe njëherë, Allah me një ajet nuk e ka zonë, vështë një mesejle Vjenë dikush në shejkullin 19, 20, 21 Dhe thot, epse s'ka gruje për nga mërë Një pashtë është ka njëse për dhe një, dhe gra për nga mërë, thotja, profete Bu do lakina dhe sër Ande ka thonë Mahmud Shekje, rahim e Allah Ka thonë njëriju nuk duhet me humpë fuqin e qudirës Mira dhe dhe sa qudit e zhomirë Dhe sa kur banë shrafës këpër ka problemë Mund të sa çuditë të jesh në rregull, ama kemi më pak shumë çuditë aty. Dhe në kohën masi ka vdekur pejë Azam Dinana ka thonë jam pejgamber. Sejah. Ka bosë në jonë apo prej? Fisi vdarave ka thonë jam pejgamber. O ato kanë pas dashnime mushelë me kedhabin dhe kanë thonë ne pejgamber, hajde bëmo mi bashkë. Ekstomar. Mirë, pse ka e avdek, ah i mjera hone, kër ka përmend detalin e Marrjës? Të kisha vdek, oh i mirë ahone. Kur ka skuqur para popullit vet, u ka, domthon, u ka temëruar. Dita e Izraelit dhe Judit. Shqan me thon ato. A të kur je i pasër të akuzojnë, ku ta shohët gjecken, e qila, dhe mund, pri për jashtë, me thmi, pa bur, e ka di që kanë akuzu, dhe momentin e pare kanë akuzu, ja u uh, këte Harun, u hoj, oh, më të Harunit, si ki pasët papallarë që nështëto, këtë qëka rëgumeton, u këri, zhinak i pa, hasha dhe kella, i përkaj i përgjëzijë, i që ka thot, ka detalët, se ne ka ka të du detalët, nëse thot dikosh, Nisë provë i ka ndohë, ah, të kisha dek Për nga berë, vëzër, së muhet me thonë Nisë provë, shka, shkam gjithë muhet ashtë Jo, ja, jo, ja, ki me posa, por Dërin vungi me shku Se, andë allohu, që le gjellet, vëzër, i ka po burra Se së muhën e me bajt, gratë I ka installu të ka ta, diçka Që ka nuk ka, përshimu, mere Kemi përmen, kontekst tjetër Mere përshimu edukimin e fmië, vëzër Se ne kam përmen djeta Ta natën kanë fmië Ç'është kë ajë? Nich'u shumuaruaj. Gruja e e e, e lakmona për gdhe. Pse? E tash para para më ndovëzë tash, para më thirrën barazim. Do të ve barazuvë. Ç'e ve barazuvë? Po ti s'e doran edhe ta. Ah, më ndonëse. Fëunë para barazim. Ke më shkombëm tani. Marrni pikë këtu, detyra, zbrazim këtu. Dhe marrim prej këtu, zbrazim këtu. Ro 5 gradë të burra, të burra të qro. Eh, marti ç'do? E lë fimin babok. Shiko këto vezër Thetë Allahu gjelluarë Vesëllu Allahe min fadli Ju lipni Allahot vlera Ama vlerë që ka të takon tyje Vlerë që ka të takon tyje Inë Allahe kene bi kulli shëjjnë alime Sepse Allahu për gjdo sendësht Alim i dishëm Për pëse këpë burrin me disa dhe tyra Dhe gruje me disa dhe tyra Pse e këpën grujes qikës që kash E djali që kash për të rëshikimis Se dishem, a hedi I dishëm a i zvan zullu më gjellë gjellë A i ndam pas Adoj, edhe vlerat, edhe pozitat, edhe autoritetet, edhe ndarjet të gjitha natyrave, Allah i ban me diell, O Vezir. Nuk ka don un çustun e po dua. Jo, është e boma me, me diell. Kjo O Vezir ka edhe shumë prej ajeteve të Zot, shpeshsoj që të ndalemi, e tëra kjo O Vezir çka argumenton se Allahu xhel xelaluhu nuk ka bó diçka vetëm se me dije. Shigo nga sura Bakara, kriimi i çeve, kriimi i tokës krimi le vërditve, krimi Ademit, zgjeda pe ngambarrve. Kret qobë zgjambon me el vendarit e djallave. Do të vinë edhe disa pjesë tjera suri Yusuf, do të vinë sura Ahzab. Do vim tek tek pjesa e Zot Allah dikana ulzon, dikana e e drejton. Do të vinë te pjesa e ligjit. pse e ka bo Allah shtahram? pse e ka bo haram? halal. pse këta ka bo farz, tek ka bo nafile. Kët me ilm e ka bo. Subhanallahu Kjo bëzër shkurë të imejt disa preja jetërve Ne vetë nga kanë gjerë edhe një grumbull i pjesëve Tazirat, uh, qeștënë, të cilat argumentojnë dhe më fuqishëm për çështën e ilmit të Allahut te bareke ve teala elus be zotin donje gele jalal që zoti on te bareke ve teala nam mund son memsu nga ilmi Allahut nam mund son Allahu te bareke ve teala me imjua emra dhe cilësitë e zotit te bareke ve teala dhe me adhuru zotin nëpërmjet tyre cilësive elus be Allah subhanahu ve teala që zoti on gele jalalu aty ku ja kemi tholl Allahut në shpërblem ku kemi gabu Allahu allahum, ta fal elus be Allah te bareke ve teala që zoti on gele jalalu musliman që dhan Allahu te dihman yetimën te musliman Allahu te pasuron كما ورد في وجدار الله تديمن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين